amelyet egy ördögi alakú szerzetes megszólaltatott, és az az úgására vadul ordítottak minnyájan. Az újonnan érkezetteket nagy örömmel üdvözölték. Álé, Mitrovics! kiáltotta a szarvas ember. A medvekülsejű vitéz nagyot húzott az egyik kupából. A dér leolvadt szakálláról, és a hangja is felengedett. Egy véka aranyat s ezüstöt hoztunk,